اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولد القرب واليتام والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير شروعكم دال لدي نمسر جب انتها مهربانا ورحم كولوالادي ا تاسو ته دي معلوم وي چې د غنیمت کمال تاسو هغه شته د غیپ تنظیمه حصہ د الله او د هغه د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانو او د مسكينونو او د مسافرانو لپاره ده چې تاسو ایمان روړي په الله باندې او په هغه سیس باندې چې د فیصلې پورز یعنی د دوه اړخو فوجه لوب د مقابله پورز مونږه په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په غشاله سرور کوي الله په هر سیس باندې قادر دي د غنیمت د تقسیم قانون دا سي غنیمت په عربی کې هغه مال چې کم په میداني چنګ کې دشمن سره په جنگ کې حاصل شي وي قدیم یعنی په خوا عربو کې دا رواج وو چې جنگ نه پس بده دشمن هر یو شي چې د چال په لاس ورغلو هغه به باغی سيزونو قبضه گیر شو یعنی د دې د تقسیم څخه قانون نه خو اسلام په دی ماموله کې یو نظام قائم کړو یو قانون جوړ شو او هغه دا چې کله جنگ دوران هر سمال مال ملو شي ستنطار پوري هر شی د یو جمع کړي شي او بیا به د هغه با قاعده تقسیم کیږي او تقسیم سیمه څنګه کوي چې پینځم هيسا الله د پاره او د رسول او د رښتیدارانو یتیمانو او مسکینانو او مسافرانو لپاره ده باقی سلور حصہ به خلکو کې تقسیم کول پکار دي چې په جنگ کې हिस्सा غشتي وي په کار خدا وو چې کم خلک په جنگ کې شامل وي یا کوشش وکړي وي مال دهوم او وي ته ملوي خو په دې مال کې د نورو خلکو حصہ مقرره شو دا ولې په مال کې نورو خلکو له حصے ولې ور دي د دی نهمونته دا سبق میلاېږي چې مالې هدار صرف د محنت او د است په بنیات نهدي سنور بنیادونه هم دی چې هغه د واست او د محنت د دا دایرې نه بهبحر دی او هغه دي ضرورتله په هرر معشرکې داسې ډیر خلک ووي چې هغوی محنت نه شي او یا محنت کوي خپل ضروریت نه شي پوره دا داس خلکو د پااره الله تعاله د مالدارو په مال کې د غریبانو او ضرورتمندو حصه مقرره کړړ دا د دې قانون په تلګی چې اسلام کې د ملکیت حق صرف قبضه کول وانه نه او دا هم نه چې اتفاقی او شی په لاس درغلو نو په غي کا بیسي دي تخسیم د پاره چې بنیاد مقرر شوه دی دا غي پابندي ضروری ده اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لا اختلفتم في الميعاد یاد کوي اغ کله چې تاسو د غر د لې طرف طرفوي او هغوی پبل طرف پړه اچولی وو او کافله ستاسوونه لاندې د سمندر غاړی وه کچرې د اول نه ستاسو او د غوی ترمنزه د مقابل کولو فیصله شوي وي نه تاسو به ضرور په دی موقع ډډ کوله خو چې سوشو هغه په دی ووج وشو چله د کمی خبرې فیصله کړی وه چې اغه ډاګې ت کې یعنی چېڅوک خللا کېږي نو چېغ د روخواانه د لیل سر شي اسوک چې جوندي پد کیږي نو چې هغه د روغانه دلیل سره جوندي پاتشي یقینا چلہ اورې دواله او پوی ده یاد کا هغه وخت ا نبی صلی الله علیه وسلم کله چلہ تا تستا په خوب کې د اوی تعداد کم خولو. که چیرې هغه تا, تا د اوی تعداد زیات خوله وي نو ضرور بتاس او همت به لولوي او د جنگ په ماموله کې بم جګړه شروع کړي خو الله تاسو د دینه بچ کړي بشک چې هغه د په حال باندې خبردار دي او یاد کئ کله چې د مقابلی په وقت کې الله ستاسو پستر کوکې دشمن لک خاره کړل او دا وی پستر کوکې تاسو کم خاره کړې د پاره ده دې چې کومه خبره کې دوه والا و چې الله هغه ډاګې تکي او اخر بتولې ماملي خاص الله ته واپس کیږي د پاره ده دې چې کومه خبره کې دوه والا و چې هغه الله ډاګې تکي کومه ماملي ده دې برعکس نو مسلمانانو به جنگ ته همت نه وکړي او اخر بتولې ماملي خاص الله ته واپس كي. اسې هم چې کفارو اولدل چې د مسلمانانو لخکر ډیر زیات دي نو د اوي همت مات شو نو د غشن الله تعالی مسلمانانو له غیبي امداد ورکړو یا ایها الذین امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ایمان والو هر کله چې دې ویډیو لیدل سره تاسو مخابله نو مضبوط اوسئ او الله ډیر ډیر یاد وی. امید ده چې کامیابی تاسو نصیب کیږي یعنی د مقابلی په وقت صرف واصله او هیار نه بلکې ور سره د الله که سرت سره ذکر هم ډیر ضروری دے. دے دا نور سے دی دی سره د کامیاببه نور ازمافسدي او د الله او دغه د رسول حکم منی او په خپلو کې جګړې م کوئ نو پتاسو تاسو کې به کم پیدا شي او ستاسو زور به ختم شي او الله او دغه د رسول اعتات کوئ او خپلو کې اختلاف او جړهمه کوئ همیشه مسلمانان خپلو کې اختلاف د وجه ناکاماب کېي د صبر نکار اخلي یقینا چله د صبر کولو والا وسره دي او دا خلکو په شان طریقه ما اختياروي چاوي د خپل کورونو نه په غرور سره وتل او خلکو ته خپل شان خولو او کارداد چې خلک د الله د لارې نه منیکي سچه وي کوي هغه د الله د قبضه نه بهر نه دي چې د چا دار وشوي چې څوک بل څوک د الله د لار نه منیکي اشاره ده د کو قرهش ترسته چې د او چې د مکې روان شو نو ور شره د سندرو والا کني ځانوي زې په زېبه د رقص او سرور محفلونه کول او شرابونه خو خوام وو نو فرمایلی دي چې مسلمان جنگ له نو د اغه د اخلاق نوي چې د کفارو طریقې سره مشابهت لري دوی مختلف وي چې کاري دادي چې خلک د الله د لارې نه منې کوي سچې هغه وي کوي اغه د الله د قبضې نه بهر نه دي لکه خیال وکي د اغه وک کل چې شیطان دی خلکو ته خپل عملونه خشټخ کاره کړي وو او ور وی وی چې نن هیڅ شوق پتا سو باندې غالب نشيراتلې او دا چې زستا سو سره يم خو چې کله دواړه ډلې یو بل مخامخ مخ شوي نو هغه پشا واپس وګرځیدو او, او ویل چې زستا سو مرګ لري نه يم ز هغه سوینم چې تاسو یې نه ویني زه د الله نه یریګم او لا ډیر شخص سزا ورکولواله دي کله چې منافقانو هغه ټولو خلکو چې په ژوند کې مرز دي دا ویل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کوي حلاق چې څوک په الله او کې نو بشک چيلا ډیر زبردست او حکیم دی دا خلک خودین په لیوانتوب کې مبتلا کړی دی یعنی لیوانتوب یا د دین په نوم باندې مجنون ویلې کېدل خو همیشه نه وو دا سنوې خبره نه ده دا. دا خطا مسلمانانو ته د شرو نه ملوده تاسو ته په تدای چې کله مسلمانانو حجرت وکړو نو خپل کورونه مال اسباب او تجارت هرڅه مکه کې پرې نو مکی والا د مسلمانانو دښمنانو په هرڅه ظالمانه قبضه وکړه او بیا دا مال د تجارت په غرض یوې کافلې سره شام طرف ته روان کړه مال د مسلمانانو وو تجارت دشمن کولو بیا دا چې او شو چې دا کافلا د تجارت نه پَس ته واپس راتله نو مدینه سره نږدې د ویلارو دوی سره فکر شو چې اسين چې مسلمانان مونږ نه انتقام واخلی او مونږ نه دا مال واخلی په دی خلال هغوی د مکې مګرو ته اطلاع اکړه چې زمونږه مدد ل را شي د مکی نه خلک پله کافله بچ کولو دپاره بهر روتل بلته رته چې مسلمانانو ته پتو لګې د چې د دشمنانو کافله به دلته نې تریږي نو هغوی برپې روته داس دا اتفاق شو چې کافله د سمندر پهخوا کې بچ بچلاړه مې ته و رسې ده الله تعاللات ته داسې منظور د مکې فوج را دلته مسلمانان روتل اتفاق یو جګ او شوو د دې باره کې الله تعالی فرمای کچېره د اول نستاسو او د احوی ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوه وي نستاسو به ضرور په دغه موکده وکولہ ځکه چې ستاسو یاني د مسلمانانو تعداد ډیر کم وو خو چې سو او شو یاني د الله په حکم او شو هغه په دې وجه او شو چې له دکم خبره فیصله کړي و چې هغه دا, دا کی ته کی مسلمانانو تعداد کم وو د دې باوجود د احوی روب قائم کړي شو او دشمنان یې او بیا دا چې څوک خلکېږي د دلیل سره چاغه پتوي چې د دې وجسدا وجې دا دا چې دنیا دار خلک په هیڅ قیمت خپل دنیا نشي قربانولې خو چې د جنت سودا کوي او په آخرت یقین لري هغه د آخرت د پاره خپل نقصان په اخلاص او په خژډ برداشت کوي همدغه خبره نور خلکو ته جنون او لیونتوب ښکاری حالکه چې په الله و روسه کوي نو ډیر زبردست او دانا دي کاش چې تا هغه حالت <سؤال> ندی شي کله چې فرشتو کافرانو روحونه کبسکول <سؤال> او وي د اوه مخونه او شاګانې وهلې او ورته ویل زې اوس د سزې دوه سزا اوسکئ دا هغه بدل ده چې تاسو خپل لاسونه مخ کې لګلې و نو الله خو خپل بندگانو باندې ظلم کوله واله نده kada bi al firaun من ladina min qablihim kafaru bi ayati llah fa aghadhahum llahu bi dhunubihim inna llaha qadiyun shadidul iqaab دا ماموله دوی ریسره اغه شان او شوه لکه څنګه چې د الفرعون او د هوی د مخکنو خلکو سره د غسکی را روانه ده چې اهوی د الله دا آیتونو د منلو انکار وکړو نو الله د اهوی په ګناہوں باندې اهوی روانویل الله طاقت لري او صح سزا ورکولو والا دی دا د الله د دې طریقې مطابق او شوه چې کم نیمت یو قوم تور کوم ته ورکړی وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلی تر پورې چې په خپل خپل عملونه نه بدلی الله هر څه اوریدو والا او په هر څه پويته تر څو پوري چې یو قوم خپل عمل بدل نکي چې کم خلک د الله تعالی انعامات غشتل غوړي نو هغه د پاره الله وسول ور کړی دي چې د خپل خلکو په اصلاح د خپل طاقت استعمال کړي ځکه چې کم قوم خپل ځان نه نو الله تعالی هم دا غوی حالت نه بدلي موږ د اول قومونو حالات او واقعيات لست دي نو هغه نه دا پته لګي چې ځان چې بدل نکړو هغه د الله تعالی پازاب کی راغلي دي دا د الله د دی طریقې مطابق وشو چې هغه کم نیمت یو قوم تور کړی هغه تر هغه وخت پورې نه بدلی تر څو پورې چې هغه قوم خپل خپل عملونه نه بدلی الله هر څه اورېدو والا او په هر څه پوهیدې د آل فرعون او د هوی نه د مخکینو قومونو سره چې څه وشو هغه د دې قاعده مطابق وو هغه د خپل ځوب آیتونه دروغ او ګړل پس د هغه نه مونږه د هغه د ګناهونو په بدله کې هغه هلاک کړل او ال فرون مغرکل دا ټول ظالمان خلقو ان شر ردوا باذن الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بشكدا دا پنځ نظم کې پسر په غرزيدو والو مخلوق کې د ټولونو بدتر خلق آغدي چې دا حکم نه لونه انکار وکړو او بیا په هیش طریقا دا هیڅ قبول لته تیار ندی خصوصا په هوې کې آ خلق چې د هوې سره تا وعده وکړه او بیا هوې په هر موقع خپل وعده او یو زره دا نه ير نه کوي نو کچر دا خلک تا ته په جنگ کې ویلو شي نو دوی له داسې سزا ورکا چې د دوی نورستق نور خلک داسې کولو واله وي چې اوی حوصله اوبېلي او کچر د یو قوم نه د خیانت هیروي نو د اوی موعده په دا نه هوی مخ ته اورسوه بهشکه چې الله خیانتګر خلک نه خوخی د مسلمان په انفرادي اخلاق کې هم د امانت خیال ساتل دي او اجتماعي قانون کې هم چې کوم قانون مسلمانانو لور ورکړ شي وي ده کې هم دا ویل شي وي چې تاسو کم کوم سره موعده وشي نو اوی کې به خیانت نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی لا نحنو من خاناکا چې تاسو هغه سره خیانت مکوئ سوق چې تاسو سره خیانت کئ ځکه چې د تاسو بنده هیڅ سیمان نشتا کم چې دار نوي لا ایمان لې من لا امانته له ده هر کنا انکار کولو والا د پدی دوکه کینن پروزی چې دوی اوګټل یقینا چې هغه هی مونګل شکس نشی را کوله بهر حال اسلام دین بر حق دی او د الله تعالی مدد مسلمانانو نصرته او اهل کفر بخساره کړي یقینا الله اوردو والا او په هر څه لري وعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومر بات الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تذلمون استاسو سمر وسكيگي نددوی مقابلك دزيات ونزيات او تيار تدلی اسونا تيار ساتي چته دې په ذریعہ تاسو د دشمنان او هغه نور دشمنان او يروي چې تاسو یې نه پیژنې خو لای تاسو چې د الله په لار کې سو لګوي دا هی پوره پوره تاسو ته واپس درکړې شي او تاسو سره به زیاتې هرگز نکړي د اسلام اعتماد استعمال قوت نزاځ مظاهر قوت باندې دي هم دي له الله تعالی مسلمانانو ته د طاقت پیدا کولو او د پاره ویل دي چې دشمن د خوف زده وي په یره کې مرعوب دی چې د هیڅ اقدام حوصله نشي کوله او مسلمانانو له دا ضرورت دي چې د خپل وقت او ضرورت په اعتبار فکری میدان کې او عملی میدان کې ځان طاقت ور کی. او بیاج پدی مامله کې څه خرج یا خپل وقت یا صلاحیت یا زهنی قوت چې پدی لار کې هر څه لګي پدی لار کې به الله نه ډیر ځاد بدلا او انام واخلی تاسو ګوري چې کفر کول واله د دنیا لار کې چې هر څومره منډه تړوي په دنیا کې خوړته هر څه ملوشي خو په آخرت کې ورلهسه نشته مسلمان لا د خپل مهنت سره هم دنیا کې دا او ماخریت کې اجر ضرور ملوي کی په دنیا کې بسوځه بدله ملا او خو په اخرت کې خو به ضرور د الله په فضل د جزاه دا د زایقې نچره هم نه خوکه مسلمان مهنت نه کوي کوشش نه کوي او دا خیال کوي چې سموځه به ووشي او زمونږ حالات به بدل شي نو دا سنګيږي لیس لِل انسان ماسا الله تعالی په مونږ باندې کوشش فرض کړی دی او ا نبی صلی الله علیه وسلم که دشمن سولت مای لغي نو ته هم سولت ته تیار شې او په الله باندې باور وکړه بهشکه هغه هر څه او په هر څه دی اوګه د هوینه تهاله د دوکې درکولوي نو ستاده پر الله کافی ده دا خو مغه دي چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستاده تې دوکړو او د دو مؤمنانو جوړنه دیو بل سره یوځای کړل ته که د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو جوړونه دی یوځای کولې نشو دا خو الله دی چې د دې خلکو جوړونه را یوځای کړل بشکه هغه ډیر زبردست او حکمت والا ده لو انفقتم فی الارض جميعا مؤلفت بین قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم خو اغاله تعالی دی چدغهیز رونه یوزکره یقینا الله ډیر زبردست او داناده حقیقت ته دی چې انسانانو خپلو کې د محبت سمره بنیادونه دی هغه کې د ټولن نزیات مضبوط بنیاد دین دی د دنیا ټول دولت د انسانانو مینس کې دمر او یووالي نشي پیدا کولی یوزکولی نشي کم چې د الله محبت او دین شي اومدی نعمت طرف اشاره دا او همدی طرف تا توجه وکارده بیا فرمایلی دي يا اي يوه النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین اي نبي صلى الله عليه وسلم استاده پاره او کم مؤمنان چې تا پیروي کوي دا غوی د پاره خبسه الله کافي دي اینو بي سو الله عليه وسلم مؤمنان پجن باندې ورته اسکا کپتا سو کې شل کسان صابرانو وي نو هغه به په دوا سو کسانو باندې غالب راځي او کسل کسان داسي وي نو د کافرانو په زر کسانو باندې غالب راځي ځکه چې هغه داسه خلک دی چې پوهه نه لري کچري سل کسان داسي وي نو منکرین حق کې په زر سړو باندې حاوی کې دي شي یعني د ایمان وزن د هر څه زیاته او د الله تعالی کې چې کار کوي نو د ټولو نه به ترينه خوبسه صبر استقامت ایمان او توکل چې مومن دې صفاتو سره کار کوي نبي د دنیا هیڅ طاقت د هغه مقابله تنه شیصاره دي او بل طرف ته د دشمنانو د پاره ویل شوی دي بانه قوم لا يفقهون ځکه چې دا هغه خلک دي چې پوهیږي نه او سره لاستاپې ټیس پکړو او هغه ته معلومه شو چې په تاسو کې لا کمزوري شتا نو په تاسو کې سل کسان صابرانه وي نو هغه یې په دوا وسو باندې او کزر کسان داسې وي نو په دوا وسو بعد با الله په حکم سره غالب راځي یعنی چې تاسو کې سمره استقامت وي سمره صبر وي ایمان وي اغه شان به د الله مدد زیات راځي کچره تاسو کې کمزوری وي نو اغه په مدد کمیږي دینه پتلګي چې د الله تعالی مدد حاصلولو لپاره د انسان اول خپل جائزہ واخلي چې ما کې څه ده او ځ دسه اهل او الله هغه خلکو سره دی چې صبر والا دي والله هو صابرین یونه به له مناسبه نه ده چې دا هغه سره دی کېدیان وي تر سوچي اغه کې دشمنان خزیر مزیر نه کې تاسو د دنیا فدي غړی حالان کې د الله په نظر کې آخرت ده. و اللہ و ده. اللہ لک دی او الله غالب او حکم دی که د الله لک مخکې نووي لیکلی شوي نه داې چې تاسو اغ تلی دي دد په بد لې به تاسو ته تا ل سزاک در کی شوي وه نسمال چې تاسو حاصل کړی دی اغ خورې هغه حلال او پاک دی او دله نه یاره کوي یکنن چلا معفو کول و والا او رحم کولو والا دی ا نبی صلی الله علیه و استاسو په قبضه کې چې کم قیديان دي هغه ته او آیا کله ته معلومه شو چې استاسو په ژوندونه کې څه خیر شته نو هغه بدله د اغینه زیات به تر در کې کم چې استاسو نه اغشتل شو دی او استاسو خطاګان به معاف کی الله تعالی معفو کول والا او رحم کولو والا دی خو کچره دوی تا را د کو خیانت کولو اراده لري نو د دین مخه دوی الله سره خیانت کوي دی نو د دې سزا الله خو یې لور کړه چې هغه استاپه قبضه کیرا غلل الله ته هر څه معلوم دي او حکمت والا دی ان الذين امنوا وهاجرو وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونسروا اولئک بعدهم اولیاء وبعد کم خلکو چې ایمان کا بلکړو او هجرت اکړو او دله پل کې اوجنګدل او خپل معلوونه او لګول او کم خلکو چې مهجرینو له زیور وړو او د هوی امداد پا پا دا د اکړو په اصل کې د یبل دوستان دي او پاتې شو خلک چ ایمان رو خوړو خدارې سلام تی حجرت او نکو نو د هغوی سره ستاسو د دوستته هیستا لکننی شته تر سووچ چې هغوی حجرت و نې د دی نه پته چې حقیقیې ممسلم کې دو دپاره انسان لا په دوسیزون کې یو ضررو رختارول دي یا خو دین سره ځان داسې اوتړل شي چې کچره د دین په لار کې د دنیا نقصان کیږي یا کور کله پر خود لوي نو چې انسان کې دمره طاقت وي چې داسې قربانې ته تیار وي ځکه چې دین کله کله داسې قربانې هم ته کازه او کچره دا نشي کولی نو کچر بل څوک د پلار په لار کې قرباني وکي او تاسو له راشي نو چې تاسو هغه له پناه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو طرف ته مهاجرین وو چې مدینه راغلی وو بل طرف ته انصار وو چې مدینې نه راغلی وو د دوی ترمین زا زړه محبت اصل بنیا دین وو اسلام وو الله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم وو او په دی وجه چې د عرب هغه معاشره چې په دوو قبيلو کې تقسیم شوې وه هغه ټول قبایل زدن د هغه د ژوند ختم شو او پخپلو کې یو بل سره خواږ شو او اغه یو ځای شو او اسلام له هغه طاقت او قوت ورکړو چې په ټوله دنیا خوارو شو چې ترسو پوری چې مسلمانانو کې د محبت او یو بل سره مدد او د تعاون جذبه نوي نو دین ترکي نشي کوله مونږ ګورو وینو چې څخلقو د اسلام خدمت داسې وکړو چې هجرت پخپله وکړو د اسلام لپاره او یا انصار جوړ شو دا دا الله دا طرف دا چې سه موقعورته میلو شي خو د انسان نیت دا سه کار احا, دی چې همیشه که د دین د خاطره هر څنګه کار را ي نوزه ور تهتیاریم کچرې هغوی د دن په معاملك ستااسونه امداد غړي نو بیا د هوی امداد کول په تاسو فرست دی یعنی چې کم خلک ایمان روړي خو حجرت نه شي کولی نو هغه هم ستاسو مسلمانان جوونه دي دا هغوی مدد په تاسو لازم دی خو د یو داسې خلاف نه چې د هوی سره ستاسو معده وي تاسو کوي اللله غوی کم خلک چې ده نه انکار کولو والا دي دی. اوهوی د یبل مګرتیا کوي ک چری تاسودا یعنی کفر کولو والا خو متحد دي دی. او د یبل حمایت کوي اهل اسلام له هم پ خپلو کې د یبل مایت کوول په کاردي ک چری تاسودا یعنی که مسلمان د مسلمان مرګارتیا نه کوئ نو پزمکه کې په فتنه او لوی فساد راپورته شي اولذین امنو وهجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونسروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم کم مخلکو چې ایمان جوړو او د الله په لار کې کور پرې خدو او کوشش وکړو او کم مخلکو چې پناه ورکړو یعنی انصار او امداد وکړو هغه یې شینی مؤمنان دي نه هوی د پاره د خطاګانو معافی او بهترین رزق یعنی د هجرت نه پس دنیا د اووی د پاره فراغه شوه یاني د اخرت اجر خو ضرور شته خو په دنیا کې هم الله تعالی مسلمانانو له عزت ورکړو او کوم خلکو چې ایمان وروړو او په هجرت راغلل او تاسو سره یو ځای کوشش شروع کړو نو اووی هم تاسو کې شامل دي خدا الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دی یو بل زیاته مقدار دی بهشکه الله په هر سپو ته دی یاني سره رحمی او دریشتداریانو تعلق چې دی هغه خو په خپل ځای بهر حال یو اهم حقیقت ده ځکه چې خطر ده دی خبره وا چې کده دین د محبت په وجا خلک یو ځای شي نو اسنه چې خپل د وينه رشته هیر کی فرمایلی دی چې رشته خو په خپل ځای اهم دی کله کله د ایمان رشتہ د وينه د رشتې نه وران شي خو په هیڅ موقع حقدار د دا خپل حق نه محروم کول نه دی سوره التوبه اعوذ بالله من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 ان الله مخزيل الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو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 12. <تقين> كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم <فاسكون>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 مدنی صورت ته لغ هون دی, دی پس منظر دې صورت کې بسم الله نشته او بنیادی دي دا ده چې دا اعلان برات دی نو اعلان برات نو مخکې بسم الله نه لیکل او نبی صلی الله علیه وسلم په خپلې دې صورت په شروع کې بسم الله نه ولیکو کړي برائتم من الله و رسوله ال الذين اهتم من المشرکین د بیزاری اعلان دی دا الله او د هغه د رسول لترف نه هغه مشرکانو ته تا چې تاسو ورسره وعده کړي دا اعلان برات د چا خلافو د مکید مشرکینو خلاف دا ولی وجای سو خبره دا دا چې انسان لا په دنیا کې د وسېدو چموکه ور کړشوي دا د د સહک په وجه نه ده بلکې دا یو ازمائش دی الله تعالی چې یو انسان یا یو قوم دنیا ته راولېږي نو چې د امتحان وخت پوره شي بیا هغه بنده د دنیا نه واپس شي چې څنګه دا یو انسان ژوند کې وي د غشان د قومو هم زندگی کې وي هر قوم د په ورو دنیا کې د کار کولو مهلت ده چې اغه محلت ختم شي نو بیا د اغه قومنه د کار کولو موقع هم واغشتهل شي او اغه هم ختم شي دنیا کې چې څومره پیغمبران راغل دي او تیر چې واقعيات چې تاسو تطبیق دي اغه کتابو ګوري چې الله تعالی دی یو قوم د اصلاح لپاره به یو پیغمبر جوړی غلو اغه بشپوره خلک پویول خو چې څوک بنه پویدل نو اخر به اغه قوم باندې عذاب نازل شو اغه قوم ختم شو صرف اهل ایمان شو بیا با په هغه کې یو نوې قوم پیدا شو بیا په خلکو ورو ورو د دین نه لري شو او خرابې وشرو شو بیا به نبی لو دا سلسله د شان روان چه و چې اخر مامله اورا رسیدا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم مکه ته راولي شو رسول الله سلام دیر لس کاله په مکه کې تیر کړ او شپه ورځیخ اووئته د الله پیغام او رسولو خو چې کل حالات ډیر تنګ شو نو رسول الله سلام هجرت او مدینې ته تشریف وړو الته او وی د خلکو ته د الله تعالی د دین تبلیغ ور او خلک یې پویول جنگي بدر کې نقصان ډیر شو خو اخر مکفته شو د دین پس هم ورلمولت ور کړی شو چې خلک په دین خپو شي ورو ورو اعتبار سره دوی ته د او خیر دچ اسلام هر طرفه غالب شو داس چه خلق یعنی ازباب لا تا لا خلقو دا موقع موکه نه وک چې خلک په خبره نه یعنی دواړه قسمه اسباب ورته الله تعالی ورکړه خو چې و خلکو نه منل پرورو د هی مولت ختمې دو او یو وقت دا راغو چې هغه خلکو ته او شو چې تاسو یا اسلام قبول کړئ او یا دلتنه یعنی جزیره العرب نه یا د دې علاقې نه اوځي او ایا جنته تیار شي دا د چپنورو قومونو عذاب او افات د اسمانه راغله خود حضور صلی الله علیه وسلم نه انکار کولوواله اعلان بهراد د رسول یو کیسه مزافو چې تاسو د دا هجوند وخت ختم شو او تاسو اچانک نه وشوي رسول الله صم راکا له ورسره کوشش وکړو دلیلونه یې ورکړو سومیاشته پوره د سوچ موقایې ورکړو چې تاببه او اوکې د تابې در وااضې ور کولا اوسااتلی بیزاری اعلان دی د الله او داغه د رسول د طرف نه هغه مشرکانو ته تا چې تاسو سره واده کړوي یعنی اولنه ن معده د عمل ختم م او د رسول الله مخالفین دپاره دا, دا آخری انتبا یا اطلا ده د رسول الله په دشمنانو او مخالفینو د اسممان سافت نهدي راغلی د ځمکې نه پې سااضاب نه د راغلی خدلیل سره هغی لا جواب کړه آخر هغوی سره د معده ختمموو خبره او او تر اخر وخت ته پوري د هدايت دروازه کوله و چې کم خلک توبه وکي اسلام کې داخل شي هغه د پاره پناه ده او چې څوک داسې اونکي هغه د خپل انجام ته سوچو کی پستا سو په ملک سلور مېشت نور او او یقین لري چې تاسو الله لره عاجز کوله ولا نه وي او دا چيلا رسو کوله والا دي کافرانو لره د هج اکبر پر ورځ ټول خلکو او دغه د رسول له طرف نه عام اعلان دي چيلا د مشرکانو نه بریوزه مده او دغه رسول هم وسکه چرتاسو توبه وو ایستله د تاسو د پاره بهتره ده او کمخم مخم نو نه پوي شي چې تاسو الله لره عاجز کولو والا نه وي او ا نبی صلی الله علیه و سلم انکار کوله والا ته د سخت عذاب زیره ووروه بغیر د اغه مشرکانونه چې هغه سره تاسو موعده کړی دي او بیا په خپل واده پوره کوله کې تاسو سره سکوته نه وکړي او نه تاسو خلاف د جاسره امداد کړي نو د تاسو خلکو سره تاسو هم د خپل نیټه پوره واده پوره کړئ زکه چې الله متکیان خلق وکوي نو کله چې هرامه معاشه تیر شي نو مشرکان قتل کوي په کم ځای کې بیا مومي او اغوی رونه سي او ګيري کوي او د ګيري دوه په هر ځای کې ورته د سزا ورکول د پاره دا د اسلام ابتدا نه ده زکه چې اکثر خلک د سوره توبه د دې آیتونو غلطه ترجمه کوي او د اسلام خلاف استعمالی او دلیل دا ور کوي چې اسلام هودو تور په زور خور دی ګوري کنا قران کې لیکل شوی چې مشرکین چرتوي نه ګیروي او قتل کوي اخو د دې پسمنځر نه خلک خبر ندي چې دا صورت کله نازل شوه دی او په کومه موقعه دا اعلان شوه وو څومره کال تیر شو خلک پدی پویولو پویولو او ټول نوغه خبره ده ده چې د نبی صلی الله علیه و سلم د لاسه دین مکمل کیدو چې د غیرت العرب نه مکمل طور د اسلام کله جوړول وو نوزک اوس داسه موقع نه وا چې دا خلک پری خوده لوي غنی ندوی به بیا د اصل انسانيت د خوالي او د رحمت چې کم دین راغلي وو هغه کې به خلل غوې توبه او استغفار مونږ ځایم کړو او زکات ورکو نو بیا یې دی یعنی معافی کوي یعنی د دین په او په جندل د دوو سيزونو نه دی یعنی مونږ او زکات الله ډیر ماف کوله والا او رحم کولو والا دی او کوم مشرکانو کې سوکستا وسنه او غوړی او د الله د کلام د اوریدو د پاره تعالی رازي نو غله پنه ورکا ترخه یې پوره چې هغه د الله کلام ووري بیا هغه د خپل امن ځای ته دا سکول زکه پکار دی چې دا خلک علم نه لري یاني د اخری انتهایی وارننګ یاني پس هم کسو کم وخت هم د الله د دین معلومولو لپاره دا د الله تعالی کلام او ریدل غواړي نو اغه موکور کئ مهلت ور کئ اغه مو وای د مسلمان کار تر اخره پورې سده د الله کلام نور خلقو ته رسول د مسلمان دا کار نه دی چې جنگ کئ او خلق ختمی بلکې دا, دا کار دی چې د انسانانو د بلای او د خیګړې کارونه کئ او صرف د سرکشانو څرګ شي ماتولل یانه ختمولل د پاره خلکو ته د نقصان رسولو د پاره نوی تاسو ګوري چې د اسلام تبلیغ څومره مهم ده په اخر هم د الله پیغام رسولو کې بجلتی جلتی کای بې پرواہی باندې کای د مشرکانو د پاره د الله او د د رسول پنس وا دا اخر څنګه کې دی شي بغیر د آغ خلکو نه چې تاسو ورسره د مسجد حرام په خوا کې موعده کړی و نو تر څو پوری چې درسره هغه سید چلیږي نو تاسو هم ورسره سید چلیږي ځکه چې الله متکیان خلک خوخی ترسو پوری چې هغه تاسو سره سموي تاسو به هم ور سره چې هغه خیانت نکوي نو تاسو به هم ماملات خساتې خود دوی نه علاوه د نورو مشرکانو سره په واده څنګه اوشي چې د هغه د حال دی چې کپ تاسو باندې کابوبیا او منتلو نونه به د خپل ولې لهاس او او نه به د موعدی ذمواره هغه په خلو باندې ساسو درازي کوله کوشش کوي خدا هغه زونه انکار کوي او په هغه کې زیات خلک فاسکان دي هغه د د آیتونو په بدله کې لک شان قیمت قبول کرو. بیا دلا په لار کې د بندیز لپاره او درېدل ډیر خراب کارونه وو کم چې بدوی کول د مومن په ماموله کې نه دوی د خپل ولی لحاظ کړي او نه د سبا دی ذمہواره او ذاتي همیشا د دوی دا طرف نشوي ته نو کچري دوی توبه وباسي او منسکیم کې او زکات ورکي نستاسو دینی جوړه دي دی. که وي توبو کې منسکیم کې او زکات ادا کړي بیا هم هغه دوه شرطونه توبه نه پس د عملی ثبوت او د پوه خلکو د پاره خپل حکومتونه واضحه کو او که د دی واده کوله نو رسټو دوی بیا خپل قسمونه مات کی او تاسو په دین باندې حمله شروع کی نو د کفر د علم یعنی مشرانو سره وجنګیږي ځکه چې د دوی قسمونو له حصے ته بر نشتا شاید بیا د توره په زور سره با هوې مانیشي <سطح> الا تقاتلون قوما دا نكثو ايمانهم اي تاسو بده داس خلکو سره ننګیږي چې او خپل وادي او او وي کست چې رسول به د ملک نه اوباشي او اوول ذاتي کول والا هم اووی وو ايتا سو ددوينه يريغي کتا سو مؤمنان ي نو الله ددي ذات حقدار دي چې دا غنه او يريغي د دویسره جنگ وکي الله وستا سو پلاس دوی له سزا او دوی بخوار او ذلیل کی او ددي په مقابله کې به ستا امداد وکي او د ډیرو مؤمنانو ژوند به يخ کی او داوی د ژوندو توبه سوړ کی ځکه چې هغه خلکو سره ډیر او ذاتي شوی وو او چې چاله خوخشی غلبه د توبې توفيق وکي الله په هر سپويا او حکمت والا دي ایستا سودا خیال دی چې تاسو به دغه سي پریخودلې شي حالکه الله خل ادا نه دی لیدلې چې په تاسو کې هغه خلک سوق دي چې اوی د الله په کې سخت محنت وکړو او د الله او دغه رسول او د مؤمنانو نه بل سوق ځان له دوست نکړو چې تاسو کوي الله دا غې نه خبر دی ایستا سودا خیال دی ام حسکتم ان تترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليج د ستاسو دداخل دی چې تاسو به هم دغه س پرېښودلی شي حالان کې الله خولاده نهدي لیدللی چې په تاسو کېغ خلک سووک دی چاغوی د الله پهلار کې سخت مح نه او د الله او دغه د رسول او د مومنانو نه العلوي بل سووځان له دوست نکو چې تاسو کوي الله د هغې نه خبر دی په دی دنیا کې چې انسان د خپله زندگی یو مقصد جوړ کې نو د هغ حاصلولو دپاره اول شر دی جد کول د خلکو د ژون مقصدونه مختلف دی مثلا د چا مقصد دمال ډیر زیات مالداری نو هغه د پاره هغه صرف تمنا او کوشش نه کوي بلکې د هغه د پاره کوشش کوي جدوجہد او مهنت کوي د چا خوایې شوې د ډیر خکور نو هغه د هغه د پاره کوشش کوي مال جمع کوي ډیر خنکښ ور لګوړي او ټول پروګرام ولې برابرې نو ال کار شروع کوي نو دا څه خن شي کېدی چې د کار کې به هیڅ مشکلات ناراضي ضرور به سم کول هوړي چې د کم بنده خپل اراده صحیح وي خپل سفر جاري ساتي او د لارې د مشکلات او ناراستي کېږي تر هغه چې خپل منځل ته ورسی اومداده کوشش نوم jihad دی یعنی د jihad لفظي معنی اومداده دا دا غشان په دین کې jihad ሰده الله تعالی راضي کول چې یو انسان د خپلې ژوندۍ د مقصد جوړ کې چې په دې دنیا کې بعد عزت سره په اسلام عمل کړي اسلام له او مسلمانانو له عزت او طاقت به غټي نو د دې لپاره هغه مقصد ذهن کې ساتي او فوري جدوجہد شروع کړي چې څنګه خه مسلمان جوړ شم د دې لپاره هغه کوشش شروع کړي ودلا پیغام په دنیا ته څنګه رسوم د دید لپاره کوشش وکړي نو په خپل ژوند کې او په خپل معاشره کې د پیغام رسول وایي د الله په دین باندې خپل عمل کول غوړي او نورو ته هم رسول وایي نو د دید لپاره غو کوشش کوي نو دا غ له رکی ډیر مشکلات راځي بعضې څه مشکلات د انسان خپل د نننې پیدا کیږي او غ کار ورتګران ښکاري او انسان بی آرام کوي کی. کوي سس زونه د رشتہدارانو دی طرف نوي او بعضې د معاشره دی طرف نه قسم قسم خبره اوری ګلغه عملی طور د تکلیفونو نتېریږي د نور او د لوګي او د تند هر قسم مشکت خپل ارام او خوشحالي او نور څه قسم جذبات او قرباني ورکول غواړي چې دا څه وخت کې کم بنده بندا خپل اراده کې مضبوط وي هغه د هر مشکل نه پریشانه کیږي نه او هر ممکن کوشش کوي او خپل منزل ته ځان رسي او یو مومن تر مرګه پورې د جهاد په کیفیت کې ځکه چې هر طرف ته ورته مشکلات وي اصل کې جهاد هم د دې جدوجہد نوم دی چې د الله کې څه مشکلات وي دا غوې د لری کوله کوشش کغه په خپل جواب وي ک په په قلم وي او ک په او ک په هرس یعنی چې خپل ټول قوت سره ټول بندیزونه لری کی چې کم د الله په لار کې سر غی چې انسان خپل منزل ته ورسي کو یو بنده د الله پلار د طلوک خوا شوته مننا کوي خو کوشش ورله نه کوي م دا ته منناه جنت ته نه شي رسوله او چې د مشکلات د یې نه چې مقصد پري دي حمت اوبیلی داسه خلک نه شي کامیابې دی دغه شان آخرت دپاره د منزل تدو دپاره انسان به د حمت او کوشش نهکار اخلی دلته تاسو ګوري چې یو خاص شرط بل هم لکولی کولې شو کول دی چې دا الله په لار کې کوشش کولو والا الله سره داغه رسول صلى الله عليه وسلم سره او مومنان سره دوستي کوي د دینه علاوه نور سره د زړه دوستي نه کوي په لار کې یوازې ته ګوم مشکل دي او کله د نور سره تلل هم ډیر ګران وي په دې کې بیا قربانيانه دي یعنی د جنت لار دومره اسانه نه ده د جنت لار د ډیرو تکلیفونو له ډکه او د نفس د مرزا خلاف ډیر کارونه کول نه ډکه چکم بند پدې معموله کې کمزور ایشو هغه به خپل منزل ته نه شي رسیدي ځکه الله تعالی فرمایلی دی ام حسبتم ان تترکو استوسو الداخل دي چې اسبه تور ته اوشي نو جنت ته به تاسو به اسې پری وي چې لاله نه دي لیدلې چې تاسو کې سوګ جهاد کوله والي دي او د جهاد اخري منزل کتال تال دي صرف د جنگ نوم نه دي د دین اول د ټول کوشش نوم جهاد دی او ضرورونه ده چې د هر بنده ته په جون کې د کتال موقعه را ځ ډیر خلک د کتال کولو نه بغیر هم په جهاد کې د دی دنیا نه زي ځکه الله فرمای چې ستاسو د ژړه حال بګوري چې زیات ااحیت د سدي دا لا تاالله او دغ د رسول سه لاولی وسلم او د ایمان یا ستاسو د محبتتونو مرکز نور سووک دی ځکه چې د خپل مقصد دشمنانو سرهبه زړه محبت نه ساتئ والله هوقبون بما ته الله به خبره دی چې تاسو هر سا عمل کوئ او څ کوش کوي مکانه لل مشرقی نه ا امرو مسااج د الله د مشرکانو دا کار نه دی چې هوی د الله د جماتو محافظان او خادمان جوړ شي په داسېحل کې چې هوی په خپله په خپل ځان د کوفل کووای کوي اوس چوکې د مکیه دغ خلکو رخصت کې دل وو چې کم د خانکبه مجاور جوور شوي وو فرمال دی چې اوس د اللله کور ته د ستاسو خوون د خلکو ضرورت نیشته ځکه چې تاسو هم الله سره شررکوي الله تعاله تاسو نه د خپل کور خدمت اغشتل نه غواړي د هوی خوټول عملونه ځایه شو زکه چې شرک سره که څوک د بیت الله تعمیر کړي یا دغه صفائی یا سنور خدمت کړي نو هغه عمل دا هیڅ قبول نه او په دوزخ کې به وي همیشه اسی کې دเหล่า د جمعتون او بادولو یعنی محافظان او خادمان خو هغه خلک دي شي چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان جوړي او منسکایموي او زکات ورکړي ته سګورې چې په دې صورت کې بار بار دو سيزونو طرف ته توجه ده دی چې د دین په مظاهره کې یعنی په فرایز کې دي منس او زکات او دا الله نه بغیر د بل چانه نه یریږي هم داسې دا کسانو په حق له امید ته چې پښینې لار بروانوي آیا تاسو حاجیانو ته تا او په ور کول او مسجد الحرام خدمت کول دا غسړي د کار په شان برابر ګڼل دي چې هغه بالله او پر ورځ آخرت ایمان ورو او د الله پلار لار کې سخت محنت کو یعنی چې د مسجد آبادی یا خدمت یا ارایش نو د خټول د نیکه کارونه دي دی خود دینه زیات د نیکه کار سره دي الله او آخرت باندې ایمان سره سره جهاد فی سبیل الله او صرف د جماعت خدمت لا یستو نه اند الله د دوه کارونه د الله پنس برابر ندي هلال کې دوه نیکه کارونه دي خو مسجدونه جماعتونه خو مل بوابادی کې کنا چې خلک د الله په دین کې داخل شي او بیا د الله په دین باندې عمل کوي ک په دین باندې عمل کول واله خلک نوي نجوماتو نو نه به با بیا باد شي هم د لپاره جهاد فی سبیل الله یعنی د الله د دین خدمت او تبلیغ او تعلیم کې تل پوره کوشش درجه به درجه د ټول لس د پاره دي چې دا کوونکو نه بیا باد شي چې تاسو صرف د دی مجاوران شي او مخکې سوچ نه کوي نيوو وخت په داسه راشد چې جماعتونه مسجدونه به شي دا شو وګوري چې بازي مذہبونو لکه یورپ کې چې دي هغه شمار چرچونه خرج شو چرته 라이بریریان جوړی شي بازو کې جماعتونه ځکه چې خلکو ټول دولتو کوشش په او ولګولو چې ډیر لوی لوی غټه مارټونه جوړ کړي خو حقیقي مانو کې خلک دین طرف تراحب نکړه نتیجه دا شو چې هغه مارټونه خالی او بیکاره شو چې د هغه ਸੰبالېدل ګران شو نو واستې ځان خلاصې او خرسي دن پس دا تدین په سپیدا نو تدین د پارا چې الله کم سیس اهم کړي دي او د نه کې افضل ترين درجه داده چې دا, دا, دا الله پر لار کې هر وقت متحرک و وي یعنی چې د جهاد کوي بعض خلک چې د جهاد نوم واوري نو مطلب ته اخلي چې کتال جد جهاد د ژوند کې یو حرکت او حرکت بم دی یو وی د جمود ژوند کې چې بس دا ده چې مونز وکو تسبيح وکړو او اوتشو او بل ده چې په دې عبادت کې زړه مطمئن نه وي وی چې نور څه کوشش وکم س از کم س زیات نیکيان نه وکم تاسو سره دا فکرې چې کور کې بچی او تاسو سره رشتہداران او همسایه او اسلامی معاشره وصرف صرف د اسلامي معاشره نه غیر اسلامي معاشره هم تاسو سوچ کې راضي چې دا کوم زم ما په انسانان دي چې د نور ګرمینه شمرداش کولی نو د جهنم هور پسنګ برداشت کوي د دې لپاره تاسو سوچ کوئ کوشش ور لکوئ لک د اصل کې جهاد دی جهاد هر وقت انسان د نیکه په کارونو نور مخ کې وران دی پږي چې د انسان په ژوند کې جهاد او کوشش نوي هغه په ځای پاتشي حدیث پاک کې دی چې چا نن د پرون نه به تر نشو هغه تباہ شو یعنی مونږ د پرداني کې نه دا چې دا سکه په دې مطمئن شو بلکې دا چې مونږ نن د پرون زیاد زیات خوشي او بیا سبا د نن نه زیات خوشي دا نه چې ما پخوا او اول ډیر خه کارونه کړی دي بس اوس نه شم کوله مجبوریدا دا خود تباہي خبره ده کتاسو د اول پشانکار نشي کولی نو د نن سبا حالات او حیثیت مطابق سنور سکولی شي د جهاد لفظ چې راشي نو دا څخه لري یو غر ته تختل دي موږ ټول مسلمانان د سلورو طرفو نه په خپل خپل روغ او په خپله طریقه د غر سو کې او خيجو چې هغه منزل ته او رسو که سوخه ناس دوی آرام کوي مزه کوي او د غر سو کې ته شګوري خوشاليږي نو دا ژوند د نه ده هر بندې له خپل حیثیت او طاقت مطابق کوشش کول دي او قدم په قدم مخ کې وړاندې کلل دي دی. هم د دې لپاره چې سبیل الله د جماعت آبادولو نه زيات اهمیت ورکول دي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله ظالمانو خلکو له هدايت نه ورкої الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله و اولئك هم الفائزون دلسره خدغه خلکو درجلوي دا درجلو چې ایمان وروړو او دغه پلار کې کور پرې خوړو او خپل مال او سره جهاد وکړو هم هغه کوشش برخه تل مشکت برداشت کول او هغه څنګه به اموالهم و انفسهم چې خپل مال هم الګولو او ځانهم بعض خلک صرف مال لګول کافی غړي چې به ځمې واري پوره شوا دقیق دا چاله توفيق ترکړه دي نوخه خبره ده خودی سره خپل جسم او بدن هم ضرور استعمال کړي او په داسې jihad وکړي ادم درجاتن عند الله دا الله سره ډېپ او چته درجه دي د ټولو نه عظیم دي و اولئک هم الفائزون اصل کې دغه خلک کامیاب دي یعنی کامیابي د دوی دپاره ده یوب ربهم برحمت من. دا اوی رب به هم من د غوی رب هویله خوش خبری ورکي د خپل طرف نه د رحمت وروانن او د ضامن دی چې داس خلکو نه ز راضیم وجناتتن او د باغااتو له همفیه نیم مقیم چې په هغوی کې د اوی د پاه داینې متونونه دي د داسې باغونه خوشخبری خبرې خالدین فیها ابدا دیک بدوی دیې همیشه همې ان الله انده اجره ناظیم ب الله تعال سره عظیم دی چې تاسمومره کووش هم کوي هم دومره به اچت او بلندې به میلاويږي یا یوه الذي نه آمو خلکو خللکو چېمان همروړ دی لا ت تخدو آببا کوم مجوړوي خپل پلار نیکونهوه و کوم او خپل روړه او لیا خپل فرق او د ژړه دوست ان صحب کفره ل ایمان. که چره اوی کفر له په ایمان ترجیح ورکړي د ایمان نه کفر زیات وخې نو تاسو به اوی سره د جړې تعلق ما ساتئ و مې يتولهم منکم او تاسو کې څوک دوی سره دوستی جوړي فاولائک هم ذوالمون نوم دغه خلک ظالمان دي یو اغه زندگی دا چې دنیوي تعلوقات او دنیوي مفادات باندې قائم وي عموما زموږه مفادات خپل رشتہداران سره وابستې یعنی تړل شوی وی او یو اغه زندګی ده چې د ایمان په بنیاټ قائم وي دیونی رښتې او د ایمان رښتې چې انسان کم شي د ژوندې بنیاټ جوړي نږدړي هم اغه طرف ته ځي دیونی د رښتو خپل اهمیت ده خو چې د رښتو کې ایمان پات نشي نو د ایمان بیدارولو لپاره کوشش وکار دی تاسو ګوري چې دنیا اغه خلکو ته ملاويږي چې څوک دغه د پاره کوشش کوي همدغه شان اخرت به هم دغه خلکو په کې راځي چې څوک د پاره سکه مت ورکي چکه کم خلک د اخرت د خاطر د نورو سیزونو قرباني ورکوي هم هغه کامیاب دي چته تاسو کم سیز لاهمیت ورکوي نستا سو محبتونه ستا سو مال ستا ذات هر سبب بیا هم هغه طرف ته لاله شي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن تردونها أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربسوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين ای وی صلی الله علیه و سلم ورته اوایا چک تاسو پلاران تا او تاسو ځامن او رونا او تاسو خزه او تاسو خپلوان او تاسو اغه مالونه چټاسو ګټلی دي تاسو اغه کاروبار چې دا غې د نه ستاسو تاسو سره یې روي تاسو اغه کورونه چې تاسو خوخ دي تاسو ته د الله او دغه رسول او دغه پلار کې د جهاد کولونه زیات خوخوي نو انتظار کوي تر هغه پوره چې لغ خپل فیصله تاسو مخه تروری او الا فاسکانو خلکو ته هدایت نکي دل اصل کې اهل ایمان بيدارول دي تاسو ګوري چې دلته هم د جهاد خبره کیږي بعضي عالمانو جهاد د دی دین یو رکن ګرځول دي څنګه چې مونږ روجا حج او زکات ته هم دومره اهمیت د جهاد هم دي زکه چې دا د مسلمانانو یو بنیادی ځموي ده دا, دا الله پلار کې کوشش او خلق دی لار تر وستل بیا دا سې کیږي چې انسان دا لارې اختیار کړي نو د هر څه په کې سوچ کړي نو اکثر سې زونه هغه ته لار ورته بندي او امومن هغه سيزونه کم يو وي هغه تنزدي او محبوب سيزونه په محبوب سيزونو کې سوي پدې کې د انسان محبت وي خپل مور پلار سره خپل خاندان رونو خويند سره د خاوند خځې سره د خځې د خپل خاوند سره د بچو سره برادره او دوستانو سره مال تجارت سره خپل کور سره د ټول د انسان لارې کې بندونه او رکاوټ پیدا کوي مثلاً مونږه ګورو چې مونږ خکور کې هم کې ديشي نورې وړې وړې ځمواریا نه هم په کور کې پوره شي خو چې کم وخت هم د کوره اوځي خپل خاندان نه به هرشي یا خپل تجارت دنیا او کور بار نه لګونته بهر اوځي نو ضرور تاسو ژوند کې فرق راځي آرام سکون راحت زینت دا هر سم متاثره کېږي چې کم خلک دا نشي قربانوله نو اغه د دین په لار کې جهاد نشي کله هم چې تاسو خپل ځان نه بس د نورو خلکو فکر شروع کړي نو به تاسو قرباني کول وایي وچې په حیثیت د یو امت د کار نشي کولې نبي الله تعالی فرمایي فتربسو یعنی بیا انتظار کوي د کوم خبره انتظار حدیث کې راغلي دي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې کله تاسو بین اختیار کوي دا د تجارت یو شکل دي او د غوگانو یعنی د ځناورانو لکه اونې شي او پزمندار او پزمو کو پټوک او پرکر کې راضي شي او پدی کنا تو کوي او جهاد پرې دی نو الله بدر باندې داسې ځل تر چې د هغه نه بیا وته نشي تر هغه پورې چې دین ته واپس په دې وخت د ټولو نغړ جهاد څه دی چې ځان په دین پوي کوي او خپل نسلونه هم پوي کوي او عام مسلمانانو کې هم دا پوي پیدا کوي ځکه چې ذلت خو اسې هم په دی وخت دوه مت مقدر خاري نو جهاد دا دی چې دین ترسکا خلک راوړوي ذکره دین رو به دار نبی نو اغه وخت پوري هیڅ قرباني نشي کوي دري سيزونه ضروري دي الله او داغه رسول صلى الله عليه وسلم او داغه بلارکي جهاد طولن اول محبت دا الله سره والذين امنوا اشد حبه لله بیا انسانانو کي طولن زيات نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سره رسول الله سلام فرمايلي دي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين دا څوک هیڅ تر هغه وخت ته مومن مؤمن کې دین نشي سو څو پوري زه هغه د مور پلار او د اولاد او د ټولو انسانانو نه زیات خوغ او پسندیده نشم یعنی د رسول صلی الله علیه و محبت د هر څه نه زیات ده کومه د خپل ځړ جائزه والو چې هغه دا سده وکنه مونږ ته احساس و نشت بیا کوم د پاره ژوند کې جذبه پکاره ده هغه ده چې مونږ له الله دمر توفیق راکې چې د هغه د دین لپاره کوشش وکړو د خپل مال سره د وخت سره او د ځان سره که سودا せ نه نو اول الله تعالی څه فرمایلی والله لا یهدل قوم الظالمین اوس دلته فرمایي والله لا یهدل قوم الفاسقین دا سه ظالمانو او فاسکانته بیا الله رنه نه ملاویږي او اووی بیا په پته نه پويږي او سو نه لا خوا ن سره کوم الله فی موادو نه کتیره یو مین الله د دی نه ډیرو معکووب باندې ستاسو امداد کړ دی اوس دهنین د غذا په رض تاسو دغ د امداد شان دي ت دی په دغهورستاسو خپل ډیروالی مغوره کړړیئ خو غستاسوو په کار راغئ غای هناین چې دلته د کم ذکر راغله ده غ شوال اتمه هجری کې د دې آیتونو د نزول نه تقریبا 12 دیر میاشتې اول شوه وو دا د مکه او د تایف ترمنځ یو وادي ده دا غزوه ال تشویفه او په دې کې د مسلمانانو فوج 12000 وو نه اول چې دمر ډیر تعداد نو جمع شوه دویم طرف ته کفار دمر ډیر نو خو د دې باوجود د قبيله هوازن تیرانداز او اسلامي لشکره تتر بت تر کړو دی باندې الله تعالی فرمای چې دا سولي ځي زه عجبت کوم کثرت کوم تاسو کثرت تاسو په دوکه کې واچولې د انسان دا کمزوري دا چې دنیوي اسباب ورسره زیات وي نوغه خیال کوي چې اوس ماته د هي سرورت نشته اوس د کامیابیم. د دنیا اسباب ډیر ضروری دي مهم دي خو یو مؤمن هم صرف دنیوي اسباب باندې نظر نه ساتي د الله حکم دی چې تیاری ساتي خدای هر څه نزياتا الله باندې بروسه فلم توغني انکم شيئا دا تاسو ټول کثرت تاسو هیڅ پکار نشو ودوا کت علیکم الارض بما رحبت ازمکه د خپل وسکنه باوجود په تاسو تنگ شو او تاسو پښه شاو تخته دی بیا الله خپل د سكين خپل رسول باندې او په مومنانو باندې نازل کړه او دا څلخري رولې غلې چې تاسو تا, تا په نظر نه او د حق نه انکار کول والوته سزا ورکړه زه کچې اومده بدل ده له خلکو د پاره څوک چې د حق نه انکار کوي بیا تاسو دا هم لیدل دي چې چې په دې طریقه د سزا ورکولو نه رسټو د الله چې چا له خوخوي اغل د توبې وستلو توفیق هم ورکي الله معفو کولو والا رحم کولو والا دی یا ايها الذين امنوا اي خلکو چې ایمان امروړي دي انم المشركون نجسون مشرکان په لید دي نو بس هوې دي د دې کال نرستو مسجد حرام ته نږدې ناراضي کستا سو يره وي د تنګ دستانه یعنی ابتدا کې چې دا حکم راغی چې د مشرکینو داخله بند ده نو مسلمانانو صرف فکر شو چې د عربل لرکو کی زرات خو بالکل نه وو د د آمدنی د روزگار ذریعہ په تجارت وو او تجارت د تعلقاتو په بنیاټ کېږي چې څومره نور سره تعلقات خو یې د مر په تجارت خکېږي چې دا حکم او شو چې مشرکین بدل تنه راځي نو دې خدا مطلب شو چې تجارتی لین دین به هم ختم شي مسلمانانو باندې دایره راغله چې ځوان بسنګ تیر او ګټه سودهوري باندې یې راکوي نو لري نه دا کالا او وړي نو تاسو په خپل فضل سره مالدار کی الله به هر څه پوهه ده او د حکمت والا ده یعنی بعض موقع دا سرا شی چې د مال او د تجارت قربانی کول په کاروي خو یاد لري چې تاسو د هيڅې رزق به تاسو له واپس راځي الله عليم او حکم دی په اهل کتابو کې د اغه خلکو خلاف جنگي کی چاوی په الله او په رز د آخرت ایمان نه او چې الله او دغه رسول حرام کړی دی اغه حرام نه او دین حق خپل دن نه جوړي دا دوی سره جنگيږي د اغه وخت ته پوري چې دوی په خپل لاس اجدي ورنکي او واړو یعنی ذليله پاتشي يهوديان وي چې عزير د الله زوي دي او عيسایان وي چې مسي د الله زوي دي دا به حقیقت خبري دي چې دوی د خپل خلونه روباسي د اغه خلکو پشان چې هغه د دوی نه مخکي په کفر کېښت شوي وو دوی د لاله نتوي د دوی د کم زينه دوه کويږي اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم دوی خپل عالمان او আবেদان یعنی درویشان د لاله سره خپل خدایان جوړ کړی دي او دغشان غشان مسید و مریم زوی هم خپل خدای جوړ کړی دي علما او درويشان له درب در درجه ورکړه د باره باندې کې حضرت ابي رزل تالانو بن حاتم چې مسلمان شو نو حقیقت معلومولو لپاره د رسول صلى الله عليه وسلم نه تاسو وکړو نو رسول صلى الله عليه وسلم جواب ورکړو چې ولي دا څنګه د چستا سو علما او چې دا حلال دي نو تاسو هغه ته حلال وایي او چې وي کم د حرام او وي نو هغه تاسو حرام ګړي نو هو وي او ویل چې او دا څه ضرور کو رسول صلی الله علیه و سلم وفرمایل چې هم د غرب جوړول شو د دینه دا په تلګي چې رب صرف ا غرب نه دی چې موږ پیدا کای اور ذکر کای بلکې رب اغه دی چې موږ له دا غوکه مهمه نلتي ظاهر دا اغه موږ جوړ کړي یو اغه مالک دی نو هم داغه دی چې داغه عبادت وکو وما ما امرو الا لیعبدو الہ واحد لا الہ الا هو سبحانه اما ما یشرکون حالکه دویتا دیو یو نه علاوه د بلچا د بندګۍ کول حکم نه وشوي اغه ذات چې داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایك نشته اغه پاک دی د شرک د اغه خبرونه کمی چې داخله کوي داخله وړي چې د الله رڼا د خپل خو لو په پکو مړکی خو لا د خپل رڼا د مکمل کولونه بغیر بل سمننلو والا نه دي اگر چې کده کافرانو خوخه نه وي اغه هم چې خپل رسول د هدايت او د دينې حق سره را چدغه دینه حق په ټولو دینونو باندې غالیب کی یعنی اسلام اغه واحد دین دی چې کم په تاریخی طور موثبر دین دی او د ټولو په مقابل مضبوط بنیاد لري تاسو ګوري چې نن سبا امهات سومره مشکلاتو کې دي خو بیا هم خلک اسلام تر اف تر روان دي اسلام ته مایل کیږي د بنیادی وجہ هم دا ده چ علمی اعتبار او د دلیل په اعتبار نن هم په ټولو دینونو باندې اسلام ته غلبه حاصل ده په یو مذهب کې هم اغه بنیاد نشته کم چې اسلام سره ده یعنی سوار لسو کال نه په دې کتاب کې هیڅ قسمه تبدیل نه شوي د رسول الله سلام سیرت محفوظ ده حدیث محفوظ ده دا دین هم اغه شان زموږه مخه ته ده لکه څنګه چې سوار لسو کال اول وو د نورو دینونو اصل صحیح معلوم نه یعنی تاریخی اعتبار سره معتبر نه دي نو دي بهر کې فرمان دي چې الله خپل رسول هدايت او دین حق سره را لګل دي چې هغه په نورو دینونو غالب کی او دا غلبه د دلیلونو سره نن هم ده اگر چې کوم مشرکان دا هر څومره نه خوخی یا ای او هغه چې امنو د دې کتابو د اکثر عالمانو او آبدانو یعنی درویشانو دا حال دی چې هغه د خلکو مالونه په باطله طریقه خوري او خلک د الله د لارې نه منکې د درناکه سزا زیره ورکا هغه خلکو ته څوک چې سرزر او پین زر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي یو ورز برآشي چې په دغه سر او پینو د دوزخ خور بل کړي شي او په غیبه د دې خلکو تندی دړي او شګانی د غل کیږي دا د اغه خزانه چې تاسو د ځان د پاره جمع کړې نو اوس د خپل جمع شوی دولت مزه اوس کوي کنز اغه مال ته وای چې زکات ته نه دا کیږي چې د الله حق ته نو باسي لیکيږي چې د الله ورکړی مال لا د الله حق نو باسي او د بندیانو حق نه ور کوي نو مدغه مال به گرمی او انسانان به په د قیامت پر ورځ ان ایت د د الله 12 شهره سی کتاب الله حقیقت دا دی چې کله نه الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دی دا غوخت نه د میاشتو شماره د الله په کتاب کې حمد ولسمیاشته دا او په دې کې سلور میاشته حرام دی د ټیک قاعده ده نو په دې سلور میاشته کې په ځان باندې ظلم م کوي او د مشرکان سره ټول په جمه جنگيږي لکه څنګه چې اهوی ټول په جمع تاسو سره جنگيږي مشرکان سره ټول په جمع جنگيږي مسلمانانو لږ اتحاد او د دا اتفاق تعلیم یعنی څنګه چې ستاسو خلاف اهوی ټول جمع شي یعنی ټول په یو ځای تاسو خلاف جنگيږي خدای سوچ د کفر مقابله کوي نو د دین په نوم هم نه یو ځای کیږي او په یשי چې الله د متکیانو سره دی نسېخه په کوفر کې یو بل زیاته کوفر کوي یعنی کومیاشتو کې تغیر او تبدیلی د یوې میاش په ځای بل میاشت اختیارول یا پس یو کال کې یو میاشت په خپل مرزه زیاته کی چیرې روجه د همیشه په یو موسم کې راضي په کم کې چې هغه ته اسان دیو یا ده هم په یو موسم کې راضي نو د سیزنونو نه منې کړې شو ځکه چې اسلامی کلندر په دي ترتیب ندې الحمدلله چې په موسم کې عبادت راځي خاص طور روژه او حج په ټولو موسمو کې راځي او دې کې دا هی حکمت ده چې تبدیلی انسان کې د عمل یو نوې قوت پیدا کړي په ټولو مڕ رمضان یعنی روژه په یخ موسم کې او حج هم پخ موسم کې راتلې نو دې کې یو جمود پیدا شي او د عبادت لذت او د عبادت خوشو بختم شي او عبادت مختلفو طریقو سره انسان زیات ښه شي د بهادت چکم لذت ده په مختلف موسمون کې د غینه انسان محرومه کې دي شي نو رسول الله وسلم دا په خپل اصل قائم کړو او دا فیل یعنی نسی چې تبدلی به کوله د بهاره کې فرمایي چې دا په کفر کې مزيد یو کافرانه حرکت ده اوکات او فروزه کې تبدیلی د عبادت چې کم هو کم یا د عبادت چې کومه ګټه ده هغه ټوله ختمه کی کومه شوال کې روزه شروع کو نه د ټوله میاشت د روزې نه اغه ګټه نشته چې کومه په رمضان کې ده همدغه شان ذلحج کې 25م تاریخ وقوف عرفات نوي نو د حج نه کیږي دا سه تبدیلیان په کلندر کې پخبل مرزه نشي کېده دا کافرانه حرکتونه دي چدا کافرانو په بیلاره کړی کیږي یو کال یو میاشه لګی او په بل کال کې هم هغه میاشه رام کی دي په رده دي چله کوم میاشه حرامه کړی دي چې دا غیش ماره هم پوری کی او الله چې کم سحرام کړی دي چې هغه حلال هم کی دا غوی بد عملونه دا اووی د پاره خسته جوړ کړی شو دي او الله د حق نه انکار کولو واله ته هدایت نه کوي يا ايها الذين امنوا اخلقوا اي جتاسو ايمان روده ما لكم بتاسو شويدي اذا قيل لكم جتاسو تاويلي شو انفروا في سبيل الله دله بلار کیوزه اسعقلتم الى الار تاسو بزمک پور انختی ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متعوا الحياه الدنيا في الاخره الا قليل اي په مقابله کې د دنیا چې دا سده تاسو ته د چې د دنیا ژوند دا ټول سامانونه په اخرت کې لب اوخيږي له تنفرو ک تاسوپ نې دی نو ی یاد به کو مغاون علیمه خدا اتال به تاسوه در ناک اذاب در کوي وی سب دلخواوم نه غرکم اوستاسو به زیایبه یوه نوې ډله وچت کې وله ته دره شي او تاسو به خدا ته ه او نه رسوله شي الله د خپل دین د کار دپاره د هیچ چا معتاج نهدي کومونږ دی کار د پاره وړاندې نه او خپل مال پیش نهکو نو الله به مونږ لر او نور به زموږ په ځای پیدا کی یحبهم ویحبونه بیا به وی الله سره محبت کوي او الله باه وی سره محبت کوي ظاهر دا چې بیکاره خلق او صرف د دنیا سره محبت چې سوک د دا هغه خلک نه دی خوخ هغه الله په هر سې قدرت لري تاسو کډه نبی صلی الله علیه و امداد اونکړو نو هیڅ پروا نه نشتا الله داغه امداد په هغه وخت کې کړی دی کله چې کافرانو هغه وسته یعنی د مکینه کله چې هغه صرف په دواو کې دوام وو یعنی حضرت ابوبکر رضي الله تعالی او کل چې وی دوړ په غار کې وو اذهما فی الغار کل چې غ خپل مرګ لري ته ویل چې غم مکو الله زموږ سره دی په هغه وخت کې الله پاغه باندې د خپل طرف نه د ځړ نازل کړو یعنی انتهایی نازک موخه باندې چې کفار بالکل نږدې راغلی وو او سخت د خوف او د ير و وو خو چون کې د الله بلر کراوت وو نو خدای پاک ورله بځړ کې پیدا کړو او دا هم امداد په داسې لغکرو سره او چې تاسو په نظر نه راتللی او د کافرانو خبره خک تکړه او د الله خبره خود اوچته الله زبردسته او پوی ده یعنی کتاوس نو زه نه الله تعالی خپل لخر سره د خپل نبی صلی الله علیه وسلم اللہ او د نبی نه پس هم چې څوک د دین په کار کې اوزي الله تعالی به دا مدد کوي دا غستاوسو امتحان دی چې تاسو سمره حساب چوي اوزي کسبه کې او کدرانه ای او خپل مال او سر باندي د الله په کې جهاد وکړي دا تاسو د بهتره ده چې تاسو پوهیږئ